«Надовго всі», – відгукнув Олег. «Що твій числовичний проєкт з машинністю?» «Покинув і пропало, власне химера від взаємодії зверх потужних електромагнітних імпульсів і силових ліній магнітного поля. Безшумний двигун з маркою «Магнітна піч». Імпульси перебіжні в одному напрямку, з напливів намножується сотнями мільйонів щосекунди. Поновні хвилі б'ють в лінії земного магнетизму, як край колеса, об бруковини вулиць. Суцільна фантастика, написана на дим. «На дим?» – перепитує мов зважуючий Олег. «Так невловимо розвіється без побудови нового моторошного апарату. Непочутно нападати на міста і обкидати бомбами в знищення дітей, стариків і жінок. Погромадиться варварство війни аж на звіре безодняний образ». Венямін погарячився. «А з водою як?» Цілковито живлющу вливають до моторів на війні, коли вбивають всіх. Що робити? Засипати колодязі? Твою улюблену музику вживають для душоспасаючих органних хоралів по церквах. І для мілітаристичних маршів. З ними спішать залити поля великою кров'ю. Твій резон бачу, а тільки половинний. Олег подільно повів рукою через стіл. Чому? В самій фізикальності існує десь розрізнена границя між користю з винаходами і неймовірною шкодою. От зверх бомба. І подібні страшилища. До чого? Ну, можна глибезні ровиська вибити. І то з болючою небезпекою від радіаційної променевости. Я тому й застерігся. Десь треба позначити «стоп». Бо, як сказано колись, Розпорядники розірвуть світ. Звичайно, можуть вжити, крім бобми, всяку річ, подібно, як одна респектабельна дама недавно, згідно з газетними повідомленнями, коли сварилася дома, то від полички над каміном схопила статуетку великолюбного Августина Блаженного і так вдарила по черепу свого чоловіка, що він на місці душу віддав. Десь по переступленій границі починається все розбивча катастрофа огненна. З невідворотністю, подібно як особлива міна, заряжена на невиключимість під певний час для вибуху, визначений в автоматичному механізмі. Зрештою, твоя мрія чудова. Подобається мені надзвичайно, тим, що апарат без отруйних випадів. Чую, третя особа надходить. Нам, як мировий правник, для вироку. Вироку? Якого і в чому? Входячи, довідується Зіна. Тихо, мов, боїться когось розбудити. Олег пильно вглядається в обличчя то Вен'яміна, то Зіни, подібно, як коли знаходять похожість. Посудіть. От на світі зброя знищилась і підпала під заборону назавжди. Настав тривалий мир. Чи ні? Як передбачити? Перепитуючи, починає Зіна обережно, ніби пчела обторкувати речі, рівняючи влад. Якщо застанеться злісна причина в душах, то що за мир? Битимуться кадилами в алтарі. Чи ви змовлені в одно, жартома докоряє Веніамін, і я з вами третій? Ну і далі. Що ж нам далі? Найперший мир, наприклад, як мені, і старій сусідці, хворій на ревматизм і страшенно сердитій, поряд прожити десять років, ні разу не погристись. До того треба винайти цінність, найпотрібнішу втіху і спокій для всіх. «Що?» – загадує Венямін. «Сорочку нову, – скрикнув Олег, – і цвітнисту. Кому?» «Бідному скрізь на землях, щоб ноша на десять років не розпалась, а випрати за дві хвилини. Дешеву, як трава в цвіту, і таку красну». «Таку сорочку?» «О, проста продукція з піску», – запевняє Венямін. «Я зрікся магнітного двигуна, а сорочку б зготував з покольорованого кварцового волокна. Для здоров'я, мов лікарняна лампа». «При сонячному близькові. Сировина даром з пустель, а їх досить. І що далі? Далі переустрій монастирів. На короткий початок я додав би свої побутові ноти, неймовірно інші. Спів з музикою чи сам поцікавився господар? Разом, разом, основна мелодія, чинці добровільно відступають власні будівлі, обертаючи в притулки для бездомних і хворих, старичків чи сиріток» і доглядають їх, живучи в скромних дерев'яних келіях, як тепер нуждарі за монастирськими стінами. Одногодинна богослужба на день, решту – часу.